ریاض الصالحین حدیث نمبر 256 1542 نمبر حدیث کې منځ سهې بیان کړو او ګذر روایت دې حدیث ګران دې ډېرو ګدې نو منګه د یو دوه حصو بیا منګه کړو بلکې د دریو حصو د دې حدیث یو منګه بیان کړی چې زه منګ رالو په یو سلی چاغه پروو بل سری ولالو چې دغ سره ګټوه او دغه سره ټکو بل سر حدیث ه بیان کړی وه چې ستون مستغ بانې پروو او بل سری ولالو دغ سره امبورونو د اوسپې او هغه ب چې د خولی ی طرب اوخې تهعالم کو نو ها اوسا پو ته علم کو سرته اوسااو بل سر د حیث مونږ بیان کړه چې من رالو په یو سرریبان دی په یو سره چې پشان د تنرو پای کې شوو غغاوه چې منګ کاره شو مونږ پای کې سړ ی او ښې په بر بډ ي نو دره درې حصے د حدیث مون بیان کړی وي د حدیث دابلې حصہ دا قلتو ویما لوما د دوالو تا دوالو سلوتا حضرت وی ما هازانی داسې دی رالو ماته پوسو کچ داسې دی نوې فن قالانیو دې د્વાلو دا سوق دې نوې دې د્વાلو انتلق انتلق رازا مون سره ارازا دا ته پوسمکو خو رازا پنتلق نا مون شو لالو حضرت وې فاته رجلین کریل رجلن کریم مر اته ګور نو رالو مون پيو چاغا دیر بد شکل یا بد شکل یو پاغبان مونږ تیر شو صورت ناکارو صورتم ناکارو کارم یان دیر بد پ مخلوق کیو او کا اکرہیما انترئن ان رجلن مرؤان یا شاندار ډیر بد دا غاچ تل دن کې یا دا چ تپ سړو کې سمر بد شک لا سړې نو دا یې په شاندار ډیر بدرنګو یا بدو ډیر ناکارا آ غاچ تل دې لې یو سړی په خلکو کې چتا یو سړی ډیر بدرنګ په خلکو کې لېدلې نو دا یې روند دې بدرنګو ډیر ناکارا حالت کې صورت کې فایزا ہوا ان د حنارن یحشوا ناګه د سره چو د سره وړو یحشوا چې بلاوی دی ور لرا د سره وړو چورې بلاو ویسا حولها او چله دا چاپه دا دی ورنا چار چاپه دا کیدی ورنا قلتو ومال او ما دې دوالو تم هاذا زه د اباونماته پوسو کچې دا سوق دی دا که سوق دی چې چار چاپې را دوو نګرځي نو دې دوالو لې ما ته ان تلق ان په سرازه دا ته پوس مونږه و افن تلق نانو مونږ روان شو فاتینا علی راوزتين معتمه فی عامن کل نور الربی نورالو مونږه په یو باغ باندي على روضتين په یو باغ باندې معتمته چاغدې ګورو په یو ګور باغ باندې من تیر شو کثیرت النبات والشجر فيها من جميع ازهار الربيع علما معنا کړه غنو بټو والا غن فيها چپاغه باغ کې من کل نور الربيع من کولې نو ربي هر قسم ګولونو داس پرلي پس پرلې کې هر قسم ګلاني هر قسم بوټي نو په باغ کې هر قسم بوټي داس پرلي قسمه قسم سره سپین ځاله خل تور وا اذا بين زهر الروضه رجل لا اقاد ارى راسا طولن في السماء وإذا بنظر الروضة او قدغ من ذا باخ كي قدغ من ذا باخ كي او سلي او غد قدوالا لاكادو قرب نو ما ارى راسو قرب نو مزا چلي د ما سرداغ طولند دو وجد او غد والينا في السماء جن قرب نو چماليدو قریب نومازو چلی د ما سرداغه د وجود او ګدوالینا فیس طرف د اسمان د وجود دل دی او ګدوالینا د اسمان مان ملي د ډیر چتو او و اذا حول الرجل من اکثر البلدان ما رأتهم قد اوکلچو او په چاپر د دیسړینو اکثر ما شمان چنو لیدلې ما غل را خطو چرې دې سرنه چار چاپره ما شومانم قلت نو ما ما ها زادہ سوګ دې او ما ها دا ما شمن سوګ دې حضرت ما ته پوسوکو قال انو دې د્વાلو سلو لي ما ته انتلق انتلق ززا رازه من پسې ته پوس منکا وان تلق نانو روان شو مون فاتینا الہ دوحت عظیم نو را لو منگا الى دوحة عزیمتن او گورا را لو منگا الى دوحة عزیمتن یو اونی غطتا لو یو نوا دوحة اونی تاوی لم ارا دوحة قطو اعظم منها ولا احسنا چنو لی دلی ما داسه لویا غط اونی چرم لویا دا دیونینا اونی دیر خست دا دیونینا دا سی خستا او دا سی غٹاونا ما چرتا نوولی نو قالانوی دیدوالو لیماتا ارقا فیها خیجا او خیجا دے ونیتا وارتا قینا نو منگ او خطیدو فیها پائی کے پاغا ونی کے منگ او نیتا او خطیدو او نوا چه نو چه منگ او خطیدو فی ها ال مدینۃ باغونه کی یو خار لوی مبنیۃ باغونه کی خارو خار او پای او خار طرف تا یو خار اوونه کی پد مبنیۃ چا خار جوړ شووو خار جوړ شوو ها بیلا بنن زاحبن پاغا خوختو د سپینوزارو والا او والا بنې فزتین او پاغا خوختو د سپینوزارو خار او پونه کې اغا و نه کې کوم خار او ناخار جوړ شویو د دس سپینوزارو د خوختونه دلوي خارو ها د سپینو دس مرات مس دکررکې چې دا جن نهتیاع نوخه پې نه بابل مدی نهې لرالو منګهروواې دښار ته ففح د طلب د کولاوالی وړو نووففې حاله نه کولاکې شو منږ د پااره دغ دروازه په دداخل لا نو مږدر نه جو کار من خلق کا احسن ما انتر ان وشطر منهم كاقبح ما انتر ان نو مها مخشو من سرا پدا خار کی سری شطرن نم مخلوق دا غ خار دیر خست او اغا ما انتر ان چه نی وی تل دن کے ها چداغه غند ما سو خست لید لینو دور خیسته او چه داغی زد تصور هم نشم کولی ما آ آ آ آ, آ دا چه نیت لیدون که داغی چه داغی غندی لیدون که تنیوی چه تا داس خیسته مخلوق تانو لیدلی وشتر نیم خلق داغسه او داغی خار کا اقا باحی من ترائن چا ډیر په بد حالت کې او بدرنګو چې ن تلی دونکې چې دغې بدرنګوانې ما چرېلییدلی نه دی چې داسې خلک بدرنګ کالا نو د لهم دیتا ته ذهب ځیت خلکو ته ځ فقاونو پریته د فیظ که نارو په دغه نیر کې دا نار کې پروت فضا هو نارو ناګان دغه نیر موعترزن پلنو یجری چجاری که دا کانما او غل معززو فی البیازی گویا کی او بداغی تک سپنوی پا کې سپن کے پشانتا دا پیو چی او بداغی داس سپنوی لکه پشانتا دا پیو فزہبو دا الال فوقعو دا واقع شبی پای کې ثم رجعوا الی نبی واپس شودی مونږه قد ذهب ذلک سو جو تاقی لال دا هم دارینا پریوتیدو بیا ته د اوغرزه دا چې دا, دا, دا غری سورو ګناہوں نو نه غېتلار فصارو فی احسن سوره ان اوغرزه دغسړی په خست شکل کې اچکم خستو هاشم کم اچکم بدرنګو لو اره ته حکم وکود دروازو چتا سو په نیر کې غو پشه شه نیر کې پر واته ده چې د نیر نه رو واته ده نو بالکل شکل والا شو قال نبی عليه السلام او وی دروازو لې ما ته هاجي جنته اعظم د اندا جنته دا نیر چې دا جنته اعظم د زامي شوالي وازا و منزلو کا و ها زا کا منزلو کا او داستا منزلو اگورا داستا منزلو داستا مقام ده دا فسما بسوری سعودن نو اچت شعب فسما اچت کو اچت شو نظر زمان اچت طرف تا پوچت والی دیر سرا فا شو سما مان اچت والی شو نظر زمان سعودن اغا اچت طرف تا پوچت والی دیر سرا فا ازا قصر مثل ربابت البیزا ناگاہان یا بنگلا ونظر على دا غن یو بنگلا وا یو مالن وا پرشانت دو ور یز قصر عظیم پشان ور یز دا سی ور یتہ کسپنی درخست او با ذکر کئ چې دا حدیث لیدلو دا حدیث د نبیلی سلام دو خوبونو نه یو دا هم خوبه غلیدلو یا دو خوبونو نو خوب کيم لیدلو او هغه تفسیرو ته کوی داغې خاله نووي د دووالو سلوو لږما ته حزاه منزلوکه لاستا منزل د نووي مالوما د دواو تباره کل الله وفی کومه تاسو الله خیرره برکهت واچې په تاسوواو کې ف راانی پرې د تاسو دواله ماله را چې ز دن دی بګلی حالې د دوالو لیما ته عملان ار چې اوس د فلا نه شدن نه کېېوه انته د داخلو هو او تدن نه کېدون کې دی ته اوس نه شدن نه کې دی ته نه کېږي چې دی دنیا نه لاړ شي قتونو ما له هم ماې دغ دوواړهڅوککوو دواهروستو بایان کوي یو جبریلو بلمی کاله للی سلا تهسلام دی او نه بیالی السلام د دی بیا خپلو څاح باته کوي ويما ددوالو <سؤال> تا فإني رأيتم زللت عجبا بشك ما أولدا ترطعنن شبا عجبا نبی علیه السلام وينا ما يوشبا عجبا خوب رسابوتا وي فما هذا الذي رأيتم لصدی آغاة ما أولدا صدی آغاة ما أولدا داسو کوم چې ما وردلګله او, او زاحه توکا ها ان شپما دې عجیب عجیب بس زونو لید نو چکم دین او غدا ته بیان کا نو ویدوالو لیماتا اما خبر ها ان بشکمن زرد خبر بکو تالره امر رجل الاولو هر چه سره اول له اغا نبی بیاې السلام د تو سلوته وي مع ن شپکغو اجی بااج به سیزونه وړ ما خبر کوې د دی نه چې نو دا دوه سرړ ور تهئ په شکل د سریغو فرشتې منږ به با خبر کوته اوسې د یو یو حالت نه خبرې و عمر د جولو اووللو ل علی یوسله غو راسو او بال حجرې سړی اول چې تا رالو وړلو پاغبانې چې ټوکوي سر دغه پکا پکه شو سر دغه پکانی چې دغ سرې پهکانې شلو نوفین نهور د جولو داغه سړی د یاښزلقرآ چې قرآن یاد کی واخلی قرآن لره قرآن نځې فایاره فو نو بیا پریددي د قرآن لره دا سره دې چکران یاد کړ بیا قرآنیږي کی و یا نام عن صلات المكتوبه او د کیږي دا مغ نه یعنی فرض من پری او د شی دا سره دې وګوره چې کم یو مکه حدیث په اولی تیر شو چې یو سره مل او ثوبل سره راغې او دا سره غټاو په گټه سر داغه و نویدا هغه سره دې چې د قران یاد کو قران یې ورکو اې د قران یادونکو اې د قران حفظه وز اې د قران ترجمه یې زدهونکو چې قران زده کې نودام مې روی دا خپل یاد درې دا نور خلق ته ورسوي د دې بزغو هر قاری او حافظ شوم بزغو عالم شوم بز بیا قران درسونه پرېري بیا د قران څوک سره کې هټې راخه د ګنې خې نا نا نا دیت پوز بنی کی گی دات پوز بگی گی چه تا لما قرآن زدکلیو تا قرآن ولیر کلیو فا انر رجلو یا اخوزو القرآن فا یرفوزوهو نو اقصر قرآن, قرآن نا دا پیسو دا پارا خلق ملاویز دا کئی خیئی او یا خلق پریگیری بیا و یا نامو عنی صلات المکتوبتی او د کی گی فرض منس پریدی او دا شیر دا کس ده وَأَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ شر شر يُشَرِّشُ رَشْدَهُ إِلَى قَفَاهُ أَوْرْچَا غَسَلِيُو چته تا دت کډیو پاغه باندې يُشَرشُر یا يُشَرشُر شِقُو شر إِلَا چې سر کو به اوخ کې دا شپکو يُشَرشُر چې کډ کو به چې شلوبې ها سر عاشق او خیدا غد الی قفاو ترصد تا pore دی او خکيبه لا امبورور کو اوستر تبو رساو و من خرو الی قفاو اشرو به فوزا داغ ترصد داغ pore و عینه الی قفاو اشلو بسترغدا ترصد داغ pore فانه الرجل یغدو من بیته نو داغ سره دے به سا ته د خپل کور نه دا اوې د واورې خلکو ا نهې نوزنانو واورې دا خبره دا غ دی د یا غدو چې دی به سارووتې د من بتی د خپل کور نه د خپل کور نه به اووتې د دوکان طبته نوکرې لته کاروبار لته ضیمدارې لته یو پروګراام لته نووفه کذې بل کې دبلغ الافاق رځب دروغ وي دروغ داسې دروغ به وی چیرې سید البدروغ دغه افاق ته افاق ته داسې دروغ به وی چې داغه دروغ به افاق ته اورسېدا افاق مانه ټول پټ رافو د جان به دروغ خوارو شو ټول دنیا ته به دا دروغ اورسېدا او خلکو به په ګومانم کاوت چې دا دشتیا او ګران ثوا هوکار دې را سا نه اے په دروغه باندې ورکا چفلانه مرله او غمنلې دا سور دروغ شو چې پاترافو خوارو جو اے د یو انسان شکل جوړ کا نشادوګي یو انسان شکل جوړ کا په یو حال کې د انسان شکل جوړ کا په بل حال کې او پاغه دروغ وایا پاغه باندې خبرې جوړې کا او خلکو ته په میډیا شېر شو کا ننو سباو ته شیر وې شیري کي شاهي کي ويرسې نو دا ارچا غوګونو ته خبره لاله جي دا سحق سارچ پاسي غینو دا دروغ وې تا دروغ وې او دا شي کي دا درو الافاقا اطرافه ته دروغ بنوي خو نو دا سزا د اغه چا دا چاغه دروغ وې سارچ پاسي دعا والله ما د درروغونه یو سزا د درغ جندا ده چې د هغه په خلله کې به اوکې کې به امبورور کې سرته ب ر پوزه سرته ر سرګ کې به امبوروررکې سرته ب ری او ب صده مکې ر شوي چې یو میپسی لېې فرشتهځ د هغه د درروغو د ووجه دو, دو روي دا غ نه خولی نځ د درروغ پهوجه چا هغه یو میپورې خوريږي. د دروغ او مامله پرېره او په قران ظاهري آیات لعنت الله على الكاذبین نو فیاک ذيب ابل ما یو کس ته ترجمه وې نکېګی دنبغه می ولې نکېګی خیر دې داسې کار کوا چې دروغو نظان ځان بچکی په یو طریقه خو چې دروغ پکره نه شي فیا کذیب الكذبت اتبلغ الافاق افاق سربد کو نو جی دو وخته د خپل کوټ نا او دروغ بو وی داسه دروغ بو وی باغ درو افاق او تا اطراف د جانتا لیکن سبان سبادا میډیا د دروغ خبره بشای کی لکه زمنګ دی جماعت په سبا د دروغو خبره کوي چدا یو داسه جواب دی چدي عذاب قبر نمنې من په سبا خبره کوي چدا آ آزا حیات الانبیاء منی او هغه دروغ بیا په دنیا کې خارکی وا داخ لعنت ده په چا چې دا خبره کوي من غذاب قبر منو په اتلوس آیاتونو کې من حیات الانبیاء خو پرم من حیات الاموات منو ده کفار منو او دا دروغ نی چې پاتراف کوي خوري بل هنده دې سبا دا سب امویان سکه دا مفتیان بسکه دا مفتیان اړم دې فتوی ورکړي و امر رجال سوقه دا مشرکان د دا فتوی جاری کئ پاتراف وکي د څنګه مفتي له د حديثونو دې ته یاد نوي د قران او حديث او اب الله ايکرما قلوب البتالين بمکنونه حکمت القران الله داس خلق زرنه د قران او د سنت نه الولي دي مال عمل کوي و امر رجال و او ګوره د بخاری روایت دی او د مسلم دا داس حدیثونه دی وا امر رجال او النساء العرات الذين هم في مثل تنور التنور فانه مذنات ګور اول چې اغبل قسم عذاب چه او, او چار چه سڑی او خزی پا بربندو کسان هم چده په هم فی مثل بینا تنور چدا ده تنور پشان جوڑ زه او پشان تا ده دا کسان هم چده پشان تا ده ابا ده تنور ده و انهم الزناة والزواني چه دا هغه زناکار لکاندي او زناکار خځيدي چه په پربندوی په شاند د تنور تنور کې وای او امر رجل الذی یتالیه یسبه فناره ا دغه په او په بنوانه عمل په وکړي ورا په دې حدیث کړي دي سزاګانې اغا مونږ پیغمبر پاک بیان کړي دي پیغمبر داغه سزا خپل لیدلې ده په میراج کې یا په خوف کې وا عمر رجل الذي اتى تعالى يسبه في النار اور چې سړی اغا چې تا راته کړي پاغه باندې د ابي علي السلام ته ته چداله پاغه باندې چاګلامبو وهاله پنیر کې پاغه نیر سورو سور الله نیر کې اغا لامبو وهاله و چلامبو او وحلا پاغه سور نیر کې و يلق مالحجاره او پخله پکان وشت او وشتلې شو پکانو باندې پخله کې کادي ورکولې شو نو فانه آكل الربا نو دا سوګ دهغه خلونکو د سود ده پهغ سور نیر د وینو کې لمبل او پښلی کې قانی وړکو نو دا سود خوادي الله مون دسود نه بچکي او قرران کې دسودیانو سزا عزه کرکري الله پهلم تفاو نو فازو بیا هر به من الله وړي کو څوک د سود نه نه نه شو نو ما سرم جنگ جنکي او زما د پیغم بر سرم اعلان جنکي دوس ډ کاره و امر رجل الكريح المرات الذي عند النار آوازه سړې آغا چاغا باد شکلو مرآ باد شکل سړې او آچ داغي ور سره یا او بلاوي دي ور لرا آغا سړې مرآ آغا سړې کريح المرات الذي عند النار اغا بد شکله سړی اغا چې د ور سره یخ شوه چې بلاويديور ل را یساحاولهه او چوللی د ګرځې د چا چا پېره دوور نه چا چا پرهور نهطوي د په ان داڅوکوو پهنه هو ماللوکونو د مالکه فرشتهه خاژنو جانم چا هغه د جاهننم دا امامر رجلو تويلو الَّذِي فِي فین فَإِنَّهُ ابراهیم اوور چې سلی وږد اغا چې په باغې چکو اوګدو اوفا نه ب شغ عَلَيْهِ ې سلاتتوسلامو عمل ویلدان الذي نه حولوو اوور او چې چا چاپېره داغنو د فکلو مولودن ما تهل الف رواریو معشوم چاغا مل شو هر یو ماشوم چې پیدا کولی شي لما تعل الفطره فغه فطرت اسلامي باندې بیا و فاتقيوم لريږي ففي رواه البرقاني او په یو رواه د برقاني کې دا څه ذکر دي اوليدا ف اگر دا څه ذکر کړه هغه پروا اوليدا على الفطره چې دا هر معشوم چ په ديني اسلامي باندې پیدا کیږي یعنی د مسلمانانو اولاد باغ په جنت کې یعنی بعض مسلمانین اے رسول الله واولاد المشرکین د مسلمانانو اولاد خو په جنت کې خو اولاد د مشرکین او وقاله وی رسول الله صلی الله مو اولاد المشرکین اولاد د مشرکان او به هم په جنت کې یو کولار وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنُزَكِ چَاغِهِ گُنَانَ دَكَرِ مُكَلَّفْ نِدِي اوارچه قوم آگا چاغا سی صدا نه نخیستو او سی صدا غیر نقبیون بدشکلو فا این هم بیشک ادایو دا سی قوم دے خلطو عاملا صالحا چاغی اگر دور کر عامل لیک و آخر او نور بدر تجاوز اللہ عنہم الله تجاوزو که دا غینا اللہ با دا غی تجاوزو که دا غی دو گناهونونا نو آغی با هم جنت تداخل کی نو چا غی کم بد شکلو بد رنگو نو دا غی دا بد عمل دا وجنا نو آغا کې کی گزار کلا صفاشو رووتی دا نو خیستشو نو آغی دا غی گناهونونا اللہ معاف اواه البخاریو وفی روایت لو او پیعو روایت د بخاری کی داسِ الفاظ راغلی ارائیت اللیلت رجلینی پیغمبر پاوکی چه ما بیگاش پک دو سری اولید اولید ما ننش پک دو سری عطیانی چرال ما تاغدوالا فاخر جانی الى عرض مقدس تن د راویخ کار دوالو مالا غزمکه پاکی ته سم مزه کرو بے ذکر د غزمکه پاکیو کو مکه حدیث بیان شو مکه حدیث بیان شو د غزمکه پاکه د غزمکه پاکه بیان یو کو ها پاک بیان یو کو د غزمکه نبی علی صلی الله و سلام اوه ذکر یو او کو وقالو این فنتلقنا نم روان شو الا نقبه مثل التنور روان شو منګه خدا په اغه حلال منګه اغه سوري اغه سوري طرف ته چې پشانت د تنور اغه ځمکه طرف ته من روان شو چې پای پا کې یو غار ته یو سوري ته منډالو چې اغه سړه اغه پشانت د تنور اعلی زيق چې د پاسه طرف داغه سراخ اغه تن کوه اسفله واسع او لانده طرف داغی کلاو یا توقع دو تحت هونارن چه بلی دو لانده داغی نور فائزارت فاعت نو کلا بچه او راپورت شو نو ارتفع دی بو هم راپورت شو آغا خزی سری چه پاغا سراخ کیو پاغ تنور که نو دی بو هم راپورت شو حتا کادو قریب دی تر ترده چه دی قریبو ای خروجو چوز دی دو ربو چتشو قریب راچه دی باہر روزی و ایزا خامدتا او کنبا چورکتا شب رجعو فیا نو دی بواپن شپائی که و فیا رجال و نسان و رادن او تنور پاغ تنور که پاغ سراخ که سلیو خزیو بربندا پا بربندو زکا او دا کمخلو که دا غزناکار چاغې ځکه ځنا چې خلک کوې سی اوښضاه ناغه پهبر بندی نو دا زه کارو چېور کې به دا پیغمبر غبرې پاک تا لا خودې دي وفی لټلوسیزون نه تووب او خکلې ضرې دګوری چا چې کلي انسان دخوا مخه تووب وبې وفی او په بل روات کې دا سر راغلی ح لا نار نارې من د من چرالو مونږ په یونیر دووي نو نیر دوینو وینودا باځه مختلف احادیس الفاظ په مختلفو طریقو راځي ولم یشکا فیه اطه دې کې شک نه ډکړې یعنی په اولنی روایت کې خدا شکو چې زما دا ګمان دي چې نبی علی سلام ویلو چې دا نیر دوینو وینودا نیر, چه نو آغا نیر دا دو پشان دی چې نیر غنیر چدي نو هغه نړ داسه لکه دی وینو پشان سور او په دی روایت کې عائشې خبره نه کوي بلکې په یقین سره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې دا غنیر د څو چې دا غنیر دو ا د وینو فی رجلن قائمن قدیک یو سړی او لالو علا وسط النار په غاړه د نړ باندې وعلى شت النهر رجل او بل سړی په غاړه او پهغاړه د نیر باې بل سړیوو دلته فرق کوی فرق دا دی چې مخکنی روات کې ویلو چې دی سلی د نیر په لامبو لامبواله او بل سلی د نیر پهغاله ولالو دا سره ګټوه پښل کې به ړکوله بیا نه او دغه مخته کانې وو په اقبل لرله جولو لې نار نو چې را مخامخ سړی آغاچ په نیر کې او چاغه به را مخامخ شو نو فازا را د ایخرجا چاغه به اراده وکړه د خپل د ننه د وتلو نو مر رجل به حجرن فی فی نو وبشت سړی په ګټ په ګټه باندې په کې بل سری صدا به کار او چې د نیر په غاړه وو د ولی په غاړه نو په دې ګټ به لوخلو وشتلا فار د حیسوکان نو دکم واپس واپس کم ځ نه به چې راغلی او غ ځې ته به پس شده اپس بې کاغ لهغ ځای ته چې د کم ځای نه به دی شوور شوو ف جاله نو شورو شو کل لما جا ارکله چدې به راې ل یخرو جا چې د وځ نو جاله یارممیفییم نو شورو شو اوشته پوښله دا کې په کارین سره په کارې فیرجو دی بو واپس کما کانا لک سنجیو ا دت وروزه دا مختلف الفاظ په دې طریقه باندې نقلې په حدیث کې بیاوی وګورا وفي او او بل روایت کې بل فرق دا خې فسواعدا بیا شجرته لوخه جو د دروازه مال را بوټی تا باد خلانی دارن نو داخل کو د دېوالو مالرا یو کورته لم ارقدت احسن منها چې مان دې دې دلې چر ډېر خستاده کو نا دا سه کور کوته دن نکلمہ چې دا غینہ خستہ کور ما بل نو لیدلې فیار رجالون شیوخون پا کور کې سړیو بډاګان وشبابون زنانو په بل ریواز کې الفاظ دا سرازی و فی ها او پا دی رواد کی بلکی دا سرازی اللہ زی رئیتو آرکس چی لی دلے اللہ زی رئیتو آرکس چی تاولی دا غلرا چو شکو شدکو چو شلولی چو شلولی شو اخکیل آغا پا بل رواد کی دا سرازی آرکس چی تاولی دا چو شلولی شو شدکو اخکیل آغا فاکز زابنو دا غنیات درگ جنو يحدث بالكذب كذبته یا بالكذبته چاغه بد دروغ جوړول د ځاننا دروغ بويي فتحمل عنه نن نقل بکلی شو دروغ داغنه حته تر دی تبلغ الافاق چې اوپر سيد هغه درو په اطراف د جان کې نالابې فظع عذاب کې مبتلا کی اوسموي ما سره دا اکلو ما سره دا اکلو درو با خواری کی آغا درو بیا نیتونو لور کی آغا فیس بکو نو تور کی یاو امامو نازر او گتلاو آغا با بیلی لی تکی بین نیوی لی نور درو خبری خواری کی فیوسنعو بیهی ما رئیتا الائی و ملکی نو کولی بشید سر آغا چتا اولیدو تر تر قیامت پورې دا عمل و دو کې بل فرق دا راجی و فی ها او پا دو امروات کے دا سه الفاظ راجی پیغمبر پاک وی اللہ اللزی رأیتہو اے پیغمبر آغا کس چتا لدل و غلرا یو شد دخور رأسو ہو چه ما تولش و سرداغا دا کم سلی رے دا سلی الله اللہ محل قرآن چاگت اللہ علم دا قرآن ورکلے رے فنا ما عنہو باللیل او د شاو داغه نه د شپې د شپې اون له ستو ته چا لا علم نو قران ور کی په کار چا او د کی گنه د شپې نه نه چې ما زده کی نه او د کی غوا اسم او د کی خدا قران چې کوم حق ده اغبادا کئ په تہجدو کی یا سب سبب د شپې لولي یا کو نور سني هغه وظایف چې کوم دین اخو ولم لولي ولم يعمل فيه بالنهار او عمل لکی په قران کې درجه اے اسوي ما قران یاد کړې نو درځه پاغه باندې عمل کوي چې سي اوچليږي پاغه څنګه چې قران وي او نه په د شپې لوسل تہجد کوي نو اسې قران نه نو اسې یو نه دنو با قران یاد کو ما قران یاد کناره ورته دینه یادې به الا يوم القيامه نو کور بهشیر د صلاحات تر قیامت پورې یعنی په دې عذاب کې بعد یک گرفتار شي تر قیامت پورې تر قیامت پورې نو چال چلم د قران میلاو شو حفظنا غب قران د شپې مې سي سلولي دغه زبا پا عمل هم کيده چلوسته وي يا چې د شپې به هم قران لولي تهجد به کوي سي صبح نوټو او درځ به پاغه باندې عمل کوي عمل هم کوي یا قران دی پتر جمزد کو نو دی با عمل هم کوي شپې به عمل لې نورتبه هم کوي موږ ماشاءالله شپې درس کو نا وخته پوره نه نهنی پوره مونږه لګیا یو درس کو درځم لګیا یو الله دې مونږه عمل ورا کوي او پوب دې پدې دې امرې او عواقب کې بل فرق دا دے ودار الاولی الی دخل تا وګوره حدیث تل شکانم دا غیر فرقونه اوس موږ ته بیانې ادار الاولی التي دخلتا کور اولنه اغاچته داخله شوی وي غيتا پیغمبر پاک ته نو دارو عامه المؤمنین دا کور د عامه کورو کور او اما هاذه الدار فدار الشهدا اور چې دا کور دې نو دا کور د شهداو دې دا کور د شهداو دې و ان جبرئل جبرئلی ما و هذا میکایلو دا میکائیل له په شکل د دووسړو فر فر اسکانو پور تک خپل سر نو فرفاتو اسي پیغمبر پاکي ما سر پور تک فایزا فوقی مثل صحاب نا غاند پاسه ز با پشانت دوور یز ماد سر د پاسا دم نیولیس یز اولی دو لکه پشانت دوور یزي فایزا فوقی مثل صحاب ناگان د پاس از ما پشانتا وریزوه لویا قالا نوید دوارو زاکا منزلو کا داستا منزل لستا مقامر تبرا قل تووی ما دعانی پرید ایمال را ادخل دعانی چزا دنشم اخ پل منزل تا پل مقامت اگورم نوید دوارو انهو بقی لکا عمرون یقیناً باقی ش ویستادو پاده عمر باقی دی دنیا کې لم تستکمل هو چلا پورا کړې نه تاغل را استا عمر لا باقی عمر دی عمر دې پورا شوي نه دي فل وستکمل ته لوکتا عمر پورا کو کا کامل کو تاګې نرسبتو وفات نو اته ته منزل کا بیا به خپل کوته ورځي خپل منزل ته به ورځي رواه البخاریو دا رواد امام بخاری زکر کر لے د حدیث کی مشکل الفاظ دیر را رہ لے مشکل حدیث دے خمازکہ پیوز البانی بیان کا چدا بیا بیا منگ سی سی نو بیا دا مشکات دا اصاد احادیث و بیا گروری گی قولو ہو یسلغ رأسو ہوا بسائل مسلسا و عین المعجمہ فصاى مثلثا فعين موجم سره ا يشدخو يا يشدخو ويشكو ماتي سردا قوله يتدهده اي يتدهرجو اه يتدهرجو شيء اراغليدا اراغليدا والكلوب كلو بفتح الكاف تكاف زر سلاف زميد لاوي او دا معلومه خبره وهووه معروف و نو دا معلوم ده امبور ته و ام بونه کولو هوفهو شاره شرو یو قطته چې کټکولې ب شي قولو ز زو وه بزواې نمو جمې ایو چې غغیواري کولو ففغاروبلفاولین او جمعه ای ی ف ته ها کلاوال مرات مرات مرات یعنی پرانستش قولو المرات و بفتح المی پا فتحید میمزر ای المنظر یعنی پا معنی ده کتلو منظر سر مرات قولو یحشوها او مرات پا معنی ده سری سر امراجی یحشوها چه پا فتحید یا سر فَزَو وَزَمَّ الْحَاءَ الْمُهْمَلَةَ وَالشِّينِ الْمُجْمَمَةَ حَاءٌ مُهْمَلٌ عَيْنٌ بِيُ قِضَاءَ بَلَوْيَغُور لَرَا قُولُوا رَوْزَةً مُتَّمَةً ذَاقُوا وَبِزَمّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ عَيْنٌ بِسُكُونٍ وَطَاءٌ بِزَرٍّ أَوْ مِيمٌ بِتَشْدِيدٍ إِعَافِيَةٌ نَبَاتٌ طَوِيلٌتٌ أَغْبَاقِ جَاءَ دِيرُ اُغْدُغْدُ غورون والا باغ چا قوله دوحه دا قول چې دوحه په فتح د دال و اسکا نل وا په سکون دو وا په هي محمد سره یعنی هي شجرهه الكبيره دا غو نه لویا دوحه لوی غنته وین قوله المحظو هو په فتح او په سکون د حه مهمله په زاد مو جمع سره ها پوشی پوزوات موجه مسلا خالص توی محض وووال لبن پو هنه دارا پیوتوی خالص پیوتا محض اللبن حیو لبن ده پیوتوی یو لبن ده اگه خوخت توی خا قولو فسما بسوری ارتفا مغپل استرگی پورتکلی و سعودن عین اے مُرستفیع انی اوچت ورابا ابتو او ورابا وفتح الزایرہ را په زور حدا مکرره سره په تکرار وی الصحابه او ریزه توي اوریزه توي پوه شي نو دا وګد حدیثو ګرانو نو دا خیر دی رکار شو نو دا ان شاء بیا بیا مونږ تاسو ته تا بیانو چیو په دې باندې عمل زکر دې رخصتا طریقې واده پیغمبر پاک مونته دا غي بیان وکړو چې وګوره ځان د سود نه بچی د سود خورو بیان سزا ذکر کړه ځان د جناګانو د بے حاینا بچی دا غي سزا ذکر وکړه چې تنور په شان پایې کې بسړی او دی سزا ملایوي کې په تنگ زیبې دا رنګي سزا داغه قران والا ذکر کړه چاقرآان ده کوه بیایر کا, کا عملې پی نه کو دغ او کې دارو او کې کې بمپوره چولی شيڅ طرف ته دغه پوطرکه به زه زه کېداررن کې د مون د شو چې فلمون چې پاتې شو فرمونځ نهکه او د سری موود او د کېږي نو په کار دارے دا دی چې د دی ټورو نه من ځانو ساتو الله د منږ بچ کې سالېره